Ba, lehenxeago aipatu dugun bezala uste dut e, ba, ja, eskulana arti sautza eta alakoak aipa gai ditugula baina konta jaime norra daukago gaur baino lena goion baimena emango iazu zehozer e, gehiago aipatzeko e, oain jarri diguzun musika ez dakit, ez? astelena asteko <laughs> eh, proposame <laughs> ea berpizten dugun gorpuz asteguru horraten ondoren jakin eta gainera gaurko eguraldi petralarekin eta badirudi ez dugula gogoan dirik bastelenari aurre bueno, egiteko eta kojuntura taldearen orera. aizea e, kantua jarridut. Altza ez da un espiritua berri osartarrak eta horrekin dizaiogun gaste berriari. Bueno, ba esan ira joko dugu, joan engara, e, zera e, mendugu, e, estudiotan ja, lantzoteiko kide bat, e, edurne beltza. Eta etorri zaigu oain e, pues, kaleratu berri duten ekimen berriaren inguruan solaste, solasteko E, Gia esan da, berrioztar gust berrioztar gusti hori egiten diguten proposamena e, bueno, pues esku, esku lanetan eta hola eh pues, aritzen direnak eta e, pues, e, pixka bat hortan tre bat dutenak eta aisain hondia e, ez duten zako ere bai e, nola aiteko guztien arteko pues e, bueno, taller bat edo osatu nahi duzuelako edurne beltza egunon kaixo egunon e, Non, bueno, boz, e, zertan datza e, e, bueno, proposatu diguzuen, mm -hmm. zera, ekimen berri hau? Bueno, ba, guk nahi izan genuen zen gehien bat, e, lantxotegin genituen baliabideak eta azpiegiturak berriozarri hori lenik eta behin. Ba, lantxotegik badara matzaia berriozarren nogeita urte, beti harreman onarekin eta jaso izan du lantxotegik berriozarren askorduan, Bada modu bat ere berriozari bueltatzeko, ba, eskertzeko modu bat bezala, ez? Orduan, hori alde batetik, bazegoen nahi bat, ba, lantxotegiko azpiegiturak eta baliabideak edo berriozarko jendeak e, ere erabiltzea, ez? Batalde desberdinak eta pertsona desberdinak ba, bertaratzea eta disfrutatzea, ez? Lantxotegit disfrutatzea. Tarduan, ba, burudatu zitzaigun e, ba, ekimen hau, ez? Eta zertan datzan ekimen hau? Ba da eskulana eta artizautza gustatzen zaion edo nor edo bertara gerturatzeko aukera izatea eta sormen hori sortzea bainoan elkarrekin ez. Ba nolabait askotan gertatzen da norbaitek ba, beretxean ba, ba, eskulana egitea edo artisautzan ibiltzea bainoan bakarrik ez. Ba nire etxean edo nire bajeran edo sortzen dut nire guztoko zaidan gauza hori, ez? Ba, modu honetan da, elkartzea, ez? Talde bat sortzea, non bakoitzak, bada, izan dezaken bere bueno, bere guztu propioa, baino elkarrekin talde bat sortzea eta hortan aritzea. Eskulan... Eta bakoitzak eraman behar jorratu nahi duen edo, lan du materiala, ere? Ba, hori da. E, bada, tal, izan, sortu nahi duguna, ez daki guzti gertatuko, ben? ba, este azkenen netan ikusiko Arrikusi da, ez? Da ez. Ba, lagun Bertaratzen orida. diren eh lanchotiko mm -hmm. talleretara, bai. artea kaldean duzu eh, orida, duzuen, bajera horretara. Ikusi zenbat eh bertaratzen diren eta ikusi jentza zer egin nahi duen. Hori da. Zer egin nahi duen eta, eta nola moldatzen dugun, ez? Ba, ze, ba, talde bat sortu daiteke edo bi edo arratsalde batean elkartuko da taldea edo arratsalde desberdinetan eta nolabait izango da talde autodidakta bat. Hor norberak erabango du behar duen materiala eta behar duen herramienta bere guztu hori aurrera eramateko, bere eskulana edo bere artisa hori, ez, aurrera eramateko. Lantxotegin badaude herramienta batzuk, orduan duan, horiek hor daude erabiltzeko. Mm. Oso, Oza, ez or... da behar, e, hor baldin badagoa herramienta bat ez da behar eramatea. Nola baita, ba, nik adibidez, pintatu nahi badut, baian barko du nire mm. herramienta. Alegia zandezagun e, eh bertan eh, egin eink barko dela barnean tolaketa hori guztia, iguzi uh -huh, ondoren zenbat jende agertzen den eta zer nahi duen, nire esaten genuen bezala, eh, aukera oso polita, eh bueno, asko edogutzi jakinda ere uh -huh. e, ikasteko hondoko ekinez. Hori da. Hori ere da elburu polita, ez ba eh norberak dakiena ba ondokoari erakusteko aukera izatea eta ondokoarengatik ere ikasteko, ez? Gero, eh Durne, bueno, egunon, eh comentatunei e, nuen ere eh arena, ez? Eh bakoitzak duen e, malla lehen e, Jaimek mm, piskatxo eta e, aipatu du ere e, eskarmentu handiko jende hurbiltzen alda, baina baita Bueno, ikasi nahi duen jendeare, ez? Ez, du, ez dutela zertan mm -hmm. ba, aurretik esperientzia izan behar, edo, edo ez dutela zertan adituak e, izan behar, ez da? Hori da, bai, bai. Ba, kuitzak e, dakienetik ba, abiatuz, ez? Mm -hmm. Eta dakigun hori elkar banatuz, ba sortzea, ez? Dalburua. Elkarrekin gustora goteat, alde, ba, egotea, talde bagiropolitan egotea, eta hortik sortzea. Mm -hmm. Orduan izan daiteke pertsona bat, e agirtzea norbait adit, zerbaitetan aditua eta hori erakusteko preste egotea hmm. eta egon daiteke elkartu gaitezke pertsena ba ez garenak adituak zerbaitetan ma, bueno, ba bueno edo hiru elkartzen garela eta hiru hon artean ba, bueno, atera daiteke hor ikasketa ez eta baita ere elkar. Huelaaje polita hori da. Bai, bai, bai, bai. Ikusiko da ez, eratarien bai. izan ere e, zuklen esan bezala aste azken honetan duzue lehen bilera. Zeinordtan e, <gül> izanen da edo. Bilera izango da seiiterditan. Uh -huh. hemen lekuarteako bajeran. Lekuarteako bai. Eta edurne lehen haipatu zu, hogeita margarren urte hurrena, edo ospatu nahi duzuela 2000 garren urte honetan, edo izan da gutxi gora berako hogeita mar urte betetzen dituzu da. Betetzen dira, lantxotegi betetzen ditu hogeita mar urte eta hori ere, bueno, berriozar adio gondadila. Segurazki horretaz gaitzeo zer gehiago egingo duzu eurtean, zehar, urtero, aurreko zera, magazinean aipatzen genuen joan, urtero berriozarren, zehozer, ospatzen dela Norbaite, norbaitek etetzen duela urteak bai, jakin jabe biblia eta mabai garren urtean e, elkarrekin abez batza eta doinua Do musika bandarena aizan zen gaitaria naere bai aurten lantzotegi, urtero badago zerbaitea no, bai. ea suertea duzuen eta txupinaz, eta guzti zuertatzen duzuen egin, egin, egin egin, egin, egin, egin, egin egin, egin, egin, egin, egin, egin, egin, egin, egin, egin, egin, egin, aurkezteko, <risa> aurkezteko. jaurtarrietik <risa> bertatik <risa> <risa> <risa> <risa> Bai, bueno, ba hogeita mar urtean ere, bueno, ba, ospatuko da urtean zehar eta hori, bueno, ba informatuko dugu, ez, eta esango da berriozari, esango zaio, ez azkenean <risa> lantxetegi berriozarkoa da berriozarrena Mm -hmm. ospatzeko zerbait badagoa. Lantxotegi erakunde oso, ezaguna da, berriozarren, mm -hmm. eh, jende askori, bere, bertako gazte eh, asko, pasadira mm -hmm. lantxotegitik, jende gazte askori egin eh, dio mesedea eta eskaintza eta laguntza, urte hauetan guztietan, baina badago ere, berriz artikampo... Eh, es eh, bueno, datorren eh, uh -huh. gazteak gaztea, edo asteriak edo eta bueno zen mus eh, nola zabitzate orain lan zotein eh, ikastaroa aparte casi berria da urtea baina bueno ikasturtea es eh, ikasturtea martxan doa irailetik eta zenba lagun daude orain zenbat gaste daude gasto txekin ba 30en gabiltz 30era bai gero bueno bada ba, absentismoa ba maila altu izaten da Euguraldi hauekin gehiago nagaritzen da Oia, goxo, goxo Oso unztora, bai, bai, bai Eta bai, baile, organitz, bai. zer duzea, abian, zer duze, eh, lantzen zareten eh, gure entzulek jakin eh, dezaten eh, Momento nire, zer talle ermotak edo ze taller, motak, edoze, gazteekin mm -hmm. zerak izatekin Bueno, lantxotekin badaude iru programa ezberdin, ez? batzuk ama usturtekoak gazteagoak direnak eta gero ama gorakoak badaude eh, lorezaintzakoak eta horiek lorezaintzako lanak egiten dituzte Eta besteak e, dira, e, era ikuntzen mantenimentu arekin, ez, dabiltza. Hoiek badabiltza orain elektrizitatea ikasten. Eta gazteak, amagosturtekoak, e, bagaude, bueno, nik hor lan egiten dut. Eta hortan bagaude, e, ari gara prestatzen e, eguzki erloju bat, mm. analematikoa, bueno, ik, Eurien alematikoa. Horrekoan, bai, Raúl Parietzen ditxekiten zigun hiper, hiper... Bai, eskultura hiperrealista eta horrein Eta gu jartzen dugu betiko orpegia. Eh? Behiak be trenari bueno, begira hartzen ja, dugu orpegia bezala. Denaren, hau da, bueno, erloju bat, ba, pasaren urtean e, berriozarren herrian goian, hasik e, ginen lantxotegirekin e, bankal batzuk edo miradore bezala prestatzen, mm -hmm, bai. Jendeak han pasean asko ibiltzen da eta, bueno, ezaguna da. Eta guzki erloju hori han jarriko dugu. Eta nolabai da, bakoitzaren norberaren itzalarekin ematen du ordua. Hora labur bilduz. Interesa herria. Bai. Bai, bai. Eta eh, hastenetan abiara, abiatuko duzuen et, talerre espazio berri horretara bueltatuz. Ez dakit dagoeneko norbaitek hotxegin duen interesatzeko, edo aurreik uspen moduko duzuen zenbat jende behur eratu daitekeen? Ba, ez dakigu zenbat jende etorriko den. Badago jendea ja interesa adierazti duena eta bueno ba Gertuko jendeare bai eta ba, ba bueno ba, badago pare bat pintatzeko gogoarekin dagoena, mm -hmm. e, besteren bat ere keramikarekin bala, interesatua. Mm -hmm. Ez dakigu ze gertatuko <laughs> den aste azkenean, baina bueno, baino Beintsat gogoekin gaude, bai. zerbait berria egiteko ta hasteko. Mm -hmm. Izan ere berriozar ere bada, eh, bueno, ba, tradizio handiko herria badira, artizau <laughs> bai. asko badira, e, etxeko artista asko Bale, da, eta, da. eta askotan ez genekienak artista handiak zirenik, baina egon badira eta eta bueno, ba beintsat di gogoa piztu dela, ezakiz pentsatu duzuen Etorkizunean e, ez dakit 10, 15 edo edo 30 lagun ulbituko zaizki zuen edo bost edo 2, baina e, amaitzen duzuenean e, ikasturtea pentsatu alduzue e, zerbait egitea, ba, bertan mm -hmm. egiten diren obrekin edo hoiek horiekin zer, zerbait. Hombre, po, guri politeru itzen zaigu e, maiatzan berriezarko egunean, mm -hmm. bertan, ez, hor ba, artizau asko elkartzen da hemen plade plazan, ba, bertan erakustea, ez? Berriozarko jendeak ere ba lantsotegin ba talerronetan zera egin duen, hori oso mm -hmm. polita izango ditzateke. Ja, ze, aukeiz, Rindik bai, denbora gelditzen da, bai. baina, bueno, ideia hor dago, bai, bai, bai, bai, bai. kusiko da, ze ateratzen de. Horri ba, eta ikusteko aukera hori ere polita izanen da. da. E, Denaden, ustu, ja, ipatu zula guzia, zertan datzan talerra, zertan zaudeten ere lantxote egin, zenbat programa arizareten eskaintzen. Ez da, nire aldetik, behintzat, e, bueno, nik ez nun gehiago galdetzeko ezakiz Jaimek zerbait gehiago zuen e, aipatzeko eman emanen diogu aukera berari es e, itzi dezan el carrecieta dio esa Naivaldimadu eta ah edo animatu Naivaldimadu gehiematz hori anima berrioz animatzera ez ba, gerturatu da gila lantsotegira etorri da aste azkenean ba daukan interesarekin lasaitasun osoz eta ba hori Ba, nimatzea, ba, horrelako taldeetan sartu eta berriozaren, ba... Hala, bisitasuna, ez, ematera. Eta, aspi ere, ez dela beharrezkoa, akti <gülüyor> <es, es>, <gülüyor> profesionala <gülüyor> ba? izatean. Ba? Garrantzitsuna da, giro onagotea, o, taino horretan. Bai, osongi. merienda eramango dugu, bitartean meriendatzeko, eta venga. Ez duzu deus gehiago, esan behar. Agian bezten esan behar hori, eh? Osongi, edurne, ba, eskerrik asko, bertartzeaketik gure estudiotara, eta urren arte. Agur. Órida. Venga, agur.